رياض الصالحين کتاب الفضائل حدیث نمبر 991 نمبر حدیث دے کتاب الفضائل پدې کتاب کې د فضیلت د کریم بیان کې چې قران لستون کې خودن کې خادم د دلیل به ثواب باب فضل قراءه القران باب دې په بيان د غوړوالې د لستلو د قران عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قالا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما النبي عليه الصلاه والسلام نه اوریدلی یقول جوی اقرا القران ول ولي قران لرا قران للي اولو للي وی ف نه یادی یو ملکیا متې شوفیلی اسحاببي بی شکه داقرآران بره شي پهور زقیامت کې شفارش کوونکې د باه د نوتون کې ددي دپاره د خپل ملګې ملګرې د قرآن آ چې د قرآ سره ملګتیا کړی وهقرآې ویللی قرآې د کلی او قرآې وږې خود او دقرآ والله او خزمتې کلی او نو دا خلقو دا به با قیامت کی قرآن سکی شفارس با کئی یعطی یوم القیامت شفیعن لی اصحابیه شفارس با کئی نو که شفارس والی چیما دا پاره دا قرآن شفارس و گینو دا قرآن مل گرتیاؤ کا مل گرتیاؤ قرآن عمل پیو گروہ و مزرمون منگ دا قرآن والو سره تعلق بیدا کا منگ دا قرآن والو پکانو ولو قرآن والا او سلام پنجاب او غس کو حسد کو کینہ ساتو رتبت پښیوایو وان الله ابن سامان رضی الله تعالی نو قال او سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا اورید لی یقول یؤتا يو يوم القيامه بالقران واهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا را بوستې شي پوره د قیامت کې قرآن او اهل د قران چا چې د قران سره مینه کوي وا چا چې قران لسته او عملي په کړیو او اهل د قران برا وستې شي اهل د قران کم خلک دي آ کسان کانو چې غي عملو نه عمل کوي په دې قران په دنیا کې چا چې په قران باندې دنیا کې عمل کلیو او سچ نو پابان عمل کړو ها تقدم تقدمه سوره البقره ته واه ال عمران ته حاجان انصاحبهما د قران په پسورتون کې بعد او ټولو نماځ کې سوره بقره سوره عمران وی مخې به وې د قران والته د قران په سورته نو کې سورته بقره سورته آل عمران تو ها جان انصاحبي ما چې جګل وکي ز دې خاوند د دوالو نو جګل وکنه لا دا دواره بادغ پلو و یون کدو بارا دل لاسره سکی جگل کای ینی باسبکای با شفاعت بکای چدی په دنیا ک زما صد مین کړي وا زما باندې عمل کړي او زما لستلی کړو یا الله د دې د شفاعت منګ کوته د دې شفاعت قبول منقبول کا تدې په بارہ ک زما شفاعت قبول کا او د جہنم نخلاص کا او جنت تبوزا دا شفارس شفاعت بصوکي د قران په صورتونو کې با صورتي بقره او س عمران مخي شي الله تا او دا هغه سړي د پاره شفارس شفاعت کوي چې چا د قران والو سره سره کولو مینه کوي الله زموږه یې کرام دي نو قران والا الحمدلله د اشاعت او توحید او سنت قرآ خو دونک هم دي د قرآ اصل مقصد خلکو ته بیاو کم دي او د قرآ عامانو همدي خو دونکو هم دي بعض د خلک نفسې اطلاوت باوقرآان ځکی په افزانو او نرو ته شرقیات ببدات اوغا د دی د پااره کې چې خونو ټیکان جوړ شي او زمونږ د پاره کل او جمماو نه قابو کې نا نا نا نه د الله د ځ د پااره ته چا کدي د خلکوسممی شي. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى نو قال اي قال اوهل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه نن قصورة بكران عمران پا پانو كيری پا اوراقو كيری دای لبالا مجسم شکل ورکا واللاتبا مقشی دا شفار اسکولو ببارک دا قرآن والو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وی خیرکم من تعلم القران وعلمه غره تا سنا سوده چا قران زکه یو قران خلقو ته خودل او قران زدا کول دا کلام د رب العزت دی او دا افضل العلوم دی اشرف العلوم دی غره علومکه اشرف علومک علم د قران دی نو چاچ دا اشرف و او ابزل علمز دا کووی خودو نو افزل الناس عند الله دا خلق مغرد الله پنیز ده قرآن افزل ده ده نور علومونا نو د قرآن عالم ده قرآن طالبم افزل و غرد ده نور مخلوقنا پوشه کنا قران په نسبت بچاتګوري چداخو اسم نه ده خودو قران سره تعلق ده نو دوه قران په وجه دالوي دی رواه البخاری وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت عائشه ايقال للرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرا القران وهو ماهر به ا كسو چا قران للي او ا قسماهر وي به په قران باندې ماهر په قران ديته وي چا غدي په ي پتلا و د قران ته لستلو باندې بيد او په یادولو د قران کې ډیر ډیر یاد یادولو کې ډیر ماهر وي او ماهر په قران دا وی اغا په لوستون کې او په خدو لو خلکو کې اغا ډیر ماهر وي خلکو په تفصیل تر کې قران خي خلک په کې دي ماهر وي ما سفر تل کې عامل برره دې به وسه دا نیکو کاری عزت من دونا دی بدای خلکو سرپ صفک و لالوی مع السفر چه اغبای دلکون کو سفر لکون کی, کی سوگ دی فرشتی عزت من دی نیکو کاری دی عزت من فرشتو سره و لالوی په قیامت کې واللزی یقرأ القرآن و یتا تعتعو او لاس <سلام> چې قرآن لولي او خلې ارافې په دې قرآن کې زه قرآن په تلاوت کې اگر تکلیف برداشت کوي قرآن دا غنځد کېږي ویل کسمه په قرآن جبنروړي ته ټکې او شان وې نو غته کې بل شان او ایران په لګي هو دا قرآن پاګبان شقن سخوي ګرانوي لهو اجران دا غته پر دوا اجر دي دو اجر ادا دي چې یو د ز او بل د مشقت کولو او قران لولين یو اجر پاغې دي او بل قران پسخوین خلی او سره دا غینه راتکن بریري او قران صحیح کوي په معنا نو پويي معنا غرنادا خو سره دا غینه د قران په معنا په سن خلی او غزا کوي لکه ته هم وَالَّذِي يَتَاهَا يَقْرَهُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعَ تَعُفِيهِ وَهُوَ عَلَيْشَا كُلَّهُ عَجْرَاءً بعض زنانوه بُده زما قرآن نياده وابس اون خلا نياده دل بمیاتش انشاء الله اوجر دم دو چنده پا نزبت داغا چا چا قرآن دا کئی پاسانا طريقا متفقن الى اتفاق دا حدیث دا بخاري و دا مسلم ا منګ یو کار په سیون غلو کار من ګنو پریدو او کپاره طریقې نو دا بکو نو چې قرآن په سیون خطې دی نو قرآن زداکا قرآن مپریدا وعنبي موږ تیار باندې نزدیکی نو قرآن نه وعنبي موسی شاری رضی الله تعالی نو قال او قالو رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الاطرجة مثال د مومن ا چلولیقرآن مثال د مومن ا چاقرآلولی ممسالول او توجهې مثالې پشان درننج دی مثال پشان د نارننج دی چې میخواګ ده او خوندې خوږ دی او بوی دا رم د ښ <مثال>, مثال, مثال بشان مسل الوترجتي مثال بشان دا نارنجدي هري هو طيبن و طعمه طيبن چيبيم پاک دي او خوراکم پاک دي خوانده هم پاک رچ سړي خوري ومسل المؤمن الذي لا يقرا القران ا مثال د مؤمن اا چاغن قرآن لولی نوخ و عمل پی که قرآن تا وقت دی که مسال تمرتی مثال پشانده یو قجوری دی دیده بودی لاری حلا چداغی دا پار خوشبوی نی لیکن قجور خوشبوی نکه لاری حلا چداغی دا پار بوی نی خوشبو وطعاموها خو خوندې خوک دی قجوری نوخواگه دا نکن را بوی نکه خونده دین مزیدار ده سلوی چه خولیمی دو دو قرآن لستن کی مثال چه قرآن لولی اوامل په که نو ریحو ها تویبن و توامو ها تویبن مزم پیاس لولی شینو خوگدا او خوند او بوی مزیدار خستره او هغه چه قرآن لولی اوامل په قرآن که او دغ مثال پشان د قجرې دی چې بوی نه کوې خو خوندې ډیر مزدار دی خو غالی ممسون مناف کلله یقره اوقرران او مثال د منافغا چاغلولو قرران کا ممسله دی ح نتی مثالې پشان د کشمالو دی مثال پشان د کشمالو دی اری حوه تو ب چ بوی خوک دی چ بویښ و طعمها مر خو خوندې دې طریقې تو طعمها خوندې دې طریقې ده ها بله قران لولي خو غره مزه پکې نشتا خوند پکې نشتا وایي مله قران وایي خو بس مزه نه راکې دا منافق دخلی چې بیانېږي نو قران نه بل لولي خو خلکو ته مزه نه ورګې خلکو ته فیض نه دسیږي داغه تو بیان او ومثل المنافق الذي لا يقرا القران او مثال د منافق هغه چې نلولی لولي قران قرانم نه لولي او عملم بنګي کما صل الحنزله تي پشان د ملغونی دي ملغونی په جریګه ها هغه ترخوند دي د اندوانه په شکل ولو ونده او شی ها د اندوانه په شان زیلی او من مخه کله کله ازغه اوم پکې نری نری پانی په دې مرو کې کېږه اکس ورو کې مرو کې اواړې وړې ده ها پڅه غونډه کې انوانه په شان خواړه دې دې سي اغه زهري په شان د ملګرو نه له صلاح ریح و طعام و امر شداګید به بار بوي به مني اخوندیم تاریخوي نو له بوشته اخوند سمزار دی متفقون علی اتفاق کړي شی په حدیث د بخاری او د مسلم ګورب د دې حدیث په بارکه بعض محدثین ذکر کوي چې د دې د نارون سره سم مناسبه تو د مؤمن د محسوسز د غیر محسوس سره تشبیه او کول د پاره د پا دې چې په ذهن د قران لستون کې او نو کې کی کی فرق و واضح اوکارش اخل کو چچا قرآن ازدکا دا سور خسته مثال لے چه دا اللہ کتاب خوک والے ام پیدا کئی خون هم پیدا کئی لکه لیمبو چی دے دی ام دے نارنج حدا لیمبو چی دے نارنج خود تریخی که نا دا قرآن دا پاک لستون کې او باغې عمل کون ان کې انسان خیستا رنگ والی خیستا خون والا دمیوی پشانده رنگی خیستده او خوندیم خیستده چه بیان کئی نوم خونده وری خلقو لمزور کئی خلقو تا دی خلق پی عمل کئی او پخپل رنگیم خیستده او هغه انسان او خلکو ته محبوب وي الله ته خوښ وي کوم مؤمن مسلمان چې قرآن نه وي خو په قرآن باندې عمل کاون کړي عمل په کیسه چې ووري یا نو دا غا سلیم مثال د الله په نسباندي او د نورو خلکو په نسباندي خدای بیا بیام خدای بوش ها چې عبادت کوي نو خوندور کهی ویده که مسلمی او ریدلی ده اگر چې عالم نیما خو مسلمی ده یو مولاد او خونی او ریدلی په دلائلو سره اگر چه عمل بکو ما نو عمل خده بوشی او منافق مثال چه قرآن لولی نو ظاہر ده قرآن پا وجبان خده ولی باتنی گندہ اتیاره کرده اشه براگون را که گی کمو منافق چې قرآن ولولیو نه به عمل کړي دا غ ظاهر هم او دا باطن هم ګندري ظاهر او باطن داغه غلطه باندې ځکه مثال پیش کا پوس او ایمان والو قرآن خسته کتاب دی بهترین کتاب دی دین فیدی وعلی دین فیدی حاصل کئی سبا و قیامت کے ار یو پدی بانی بیا افسوس کئی ربما یو دلزینا متفقن علی احوان امرم الغطاب رضی اللہ تعالی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آوئی ان الله یرفع بیعز الكتاب اقواما ویزعو بی آخرین بشک اللہ پورتکیپ دی کتاب بانی دیر و یزعو بی آخرین اترو جتی داویلی شی اغا لیمبو تا نه یا غا لیمبو ولو که تریخی غا بوی اوم کرده مزیدار چی زیر شی او چه پچهو کی یا پوبو کی واچه نو زائقیم دیده مزیدار ری پونش حبیشک اللہ پور تکیپ دی کتاب دیل قومونا او کتکیپ دی بانی دیل قومونا د کومونه لپ د کتابانه پورته کړی دی ښا هغه غلامان وګوره هغه علمان ارا بلاله حبشي وګوره عبد الله بن مسعود وګوره د ګړو صدون کېو اواګه دا چې قاری د قرآن جوړ شو چې نبی رسول اللهي قران دا غنواله مولا سالم وګوره هغه علمان دا په دې کتاب الله اوچته و انم نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ د کتاب دکې د الله کتاب تلاوع شوې چاله تا سوچت کی دنیا کې په شه قالا او الہسد الا فی اسنته نشری اسد مگر په توو کې په توو کې سم خلقو کې حسد او خو خښنه ده یو حسد بد او یو حسد دے محمود خو حسد مانا چاطا فسخیدل چه دا دونه ده شیلا شی, شی, و مات شی. دونه دا شی دا دی. او ماته ملاوشي دونه ده شی غستلوالی داخنده او چنه چیرلوي د سدم دي او ولادي مالم دغه سرک داخده دا حسد چې اغه اغه سلام دي د الله خوخه دی د خل کو خوخه دی د دینکار کوي خو چې دغه سیمال ملوشي غا دلته کې حسد نه مراد سری ها پس خیدلی مخصه نشته پس خیدل مگر دو قسم خلکو ته او پس خيګا هاي چې زمدار سي وي يا هغه سره ته او پس خيګا راجلونا تا الله القران چې ورکر يغه الله علم دو قران فويقومو بي انا الليل وانا النهار چا غوالوي په دې قران باندې لستل کېد قرآن پاترافو د شپې کې و انا انار پاترافو درس کې سار در سن دي نو ماغا ما سوتنم در سن دي شپې او درځي پدې کې لګا دي وي کا دا الله فضل دا دا کده چا پلاس کې وي خدای ګواړې کده خلقو لا منګله الله نه بغیر چا يومندم نشرا کولې د دې کتاب د پاړه خدا دا اللہ فضل لے چمنگ لے مقاد علماؤ او مقنصب کری طلباؤ تا, تا اخپل کتاب آو تا پیغمبر احادیث تا کینو لی دیغا دا اللہ دیل ویسان نیو ورجل آتا اللہ مالا فهو ينفقو آنا خلقی ملیان مزیع کری ٹھیک شو دی خلق میرا شمنگ سره دا کوا نستاب ام په مزو سری یہ دا وای کنا ک ان میته خدا مزه نه غوا لیکنا یہ دا وی مولانو ها پ ارسکه مزید نه راشدہ مزه خپل کای کنا بیا بستام مزه اسو مزدا خو نور د خوخه نه دی و رجل ن ات اللہ مالن فوی ينفقو انا الیل وانا النار او بلا سلطه پس هګه چور کړه هغه تعالی مالن کی تنویر لتعظیم د دیر مال شاله الله ور کی آه. و چې ظلم غالي غره مال یوازنه چې ظلم غالي دیر مال شاله الله ور کړي لویو دی ور ګړي خوښلین دی ور کړي ډو پیسې د کینی او پاسي باز نا نا نورا پادشاه دی وزیر دی د علاقې وډېره نواب নবাব دی اے غریب نظاره کې غریب نه مالدار الله ماشا الله وای کینی غریب دا چه کمال ورکره لگ پایی که دا اللہ حسان مور کئی او دا هرچاس حسان کئی موتبر ویدار لگی دی چه نور ملاو شی وارا جولونو بلا سره چه ورکره اگر تا مال نو دے خرچ کئی دا غمال آنا اللیلی پا په پا وقتو نو دشپیکی و آنا انار په وقتو نو درجگی آنا نمورا سات وقتو نریم سارم قران بیانې نو د شپېم قران بیانې نو د ترجم مال خرج کې نو د شپې مالو خرج کې متفقن علی اتفاق کړي شی په دې حدیث د بخاری و و او د مسلم ولانا اساسه قران ولو ته پس خیګه ښا الله دا شی قران مزدوي امام د قران خود له خلقو ته کولې عن البراء بن رضي الله تعالى عنه ما كان رجل يقرأ سورة الكهف ويصلي شاغل سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشتانين او داغ صديو اسو تشطليش وضورا صوباندي بشتانين وضورا صوبطالليشيو بحبلين فغ شتو څه بتون نو پټک سلی لله ور ف جا حالت نو شوور شو تهدوننو چې نزدې کې د د ورز دتهڅ چې د صورتې کاپلوستور نو هغه ورض هغه دته نزد کې د د ورې پشان حالت دته نزې د د حالت دی وجاله شو او خوا سره سلي تړلی وه فرسوو قلشوا جالا شورو شو فدسو اسدا ينفر منها چې تختې دباد دي ور یا زنا بچه د قران لوستون دا ور یا زب کې دا او اسبدنا تختې د دیار د سنا د دي ور یا زنا باغ اسب با ير الاده چې دا سدي فلم ما اسبا اته نبی صلی الله علیه وسلم دا قرض مش یوکا د شپې د شپې د ګاونو کې چې قرآن لوليو د رماځي هر کله چې سبا شو نو دار ابرا بنعاز ابن بيلي صلوات و سلام تا ا سليداه نبي عليه صلوات و سلام تا فذكر را ذا لکھلو ذکر کو دا سليده دي خبره و سلام تا جمات شفي صورت صورت کاف لوست ما صد استل شوی او ور یز ما صد رات لا ټیم پټیم نږدې کېدا ازمان تختي ده دي يرد ور یزنا فقالو ل بیاې سلام تلکس سکی نه تو ت زلت للقرآ دغه سکی نه ده چې دغه سکینه راله دو دوج د لستلو د قرران دجه نه دغه سکینه ده الله د ننس ک چې سوه قرآران للیلودوه سکی نه او اطمینان ببانې الله نازلی لکه پشان دو وریازی استیا خبرم صلی صوره پریشان نه خفه چوران او سنت صدقيني سکون ملاوي شي سكن ملاوي شي ارسلال شي دا صدقنه نه پکور پر واي Taliban دوغه نه نه پکور پر واي نه پ او پختک مزو خو دا اشت Taliban نه نوزوخه لرح شو نه نوزو مورېسه متاسره دي ته خوشاله ا دادا س سکينه دارا قران او سنت دا شو چټی نه کو مګنوځو وخت الله تنزل للقران چې د میدان تلاش به سپې په پروا بيانه اشتنو بفتح شین الموجمه وتالم مهمله الحبل رس وعن ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نو قالا وعقالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرآ حرفا من کتاب اللہ فلو حسنتن آچا چھو لستا یو حرف دا اللہ دے کتابنا یو حرف دا اللہ کتاب اول لین فلو حسنتن دا غد بارا یوانی کی دا والحسنتو بی عشر امسالها ایوانی کی آپ پلسو پشچن دا غیدہ دلسو په دوه چنده اېدا نو یو حرب د لسنه کای ملاویږي نو ګورا نو چې په یو راس کې ته یو رو یو یو پار اړه نو په یو پار کې پسونو او په زړګونو سری حرف ندي نو په لکونو نه کېد قرآن لا اقول زنم چې الف لام میم حرف یو حرف نه الف لام میم یو حرف نه دی ا الف <سؤال> حرف الف <سؤال> لام میم کی یو حرف ده ولا م بل <سؤال> حرف ده و میم بل حرف ده نو الف لام میم کی سو حروف دره او داری یو حرف لس نه کی ده نو در یو لپا لس کی زل ورک نو سو شوی دیسه 3 دای 3 دیرش دیرش نه کتاب الف لام میم لاس خسته کتاب او دعوی دی قرآن ہوئی دیلن نور سنو وردی مم نور سکو چې چه داست دنیکو کتاب دا تا تا ملاوی گی داست دنیکو آدید دا پیغمبر دا تا تا ملاوی نو په نور دا سکو ما داست خیستا رواد ترمیزی وقال حدیث حسن پبل کتاب دانیکی کې نه گی ها عباس عزی اللہ و علي ابن اباس رضی الله تعالی نو قال عبد الله ابن اباس او چکا له رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الذي لسفي جوفي شيء من القران بشکا کس چنی وداه پکړه کې یو شی د قران چې دا چاپګه کې د قران یو آیت نی د چاپګه کې قران نه خداګم مثال څنګه ده قلب بیت الخرب پہشان د کور اوران ده پشاند اوران کندر دے ا حافظان قاریان چې په صحیح طریقو د الله پر عذاب باندې د الله په نړۍی اغراض او لاد چونه پکې نه د الله کتاب ما شومان او تخ خلق او تخ عمل کې د خلق قرآن سې کې نو کپنځه سپاره قادې تسو کړي خضر علی نو ګور ایو ایو سپاره کې څورو حروف دی او بیا پاره باندې ملم کوي نو دا خو هم زیږي خو چا او لالچي نګوري aksan sabaa fezan qariyan muliyan kore seli lalchan deer de na na lalach bane ke inshallah pa fazal da allah lalach da allah na kawa che zaba da allah nam ha faide aw ajr ba mala ra ke seli faide khoda allah عجر خدا اللہ نگنا رواو ترمیدی وقال حدیثنا سنسیون وعلم دلائم عمر ملعا الله اللہ عنہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم قالاوی یقالو لساحب القرآن و بولی شیخا وند قرآن و لتا اقرأو لولی قرآن قرآن لولی ورطک اولول قرآن او خجا ورطک خیجا ورطل او خیجا ورثک خجاب مناظر وباندې خجاب ورث ورتل کما كنت اقرال لا ورثک او خجاب جنتونو په درجو باندې ورث تل اوایا قران کما كنت څنګه چې ویتا قران په دنیا کې تورث تلو فی دنیا دا س قران وا لکه څنګه بچی تا لسطو په دنیا کې قران والفا ان منزلهکا عند اخر ایت انتقرا بشک مقام اخرستا په اخر ایت کې چتللې غیلوا اغستا مقام دې قران وايا ابد جنت په درجو باندې خيجا خيجا اقرا للقران ورتکه خيجا په درجو د جنت روان يا وَرَدْتِ الْأَوْلُ لَا قُرَانِ سَنْغَ لُلَا کَمَا کُنْتَ لِكَ سَنْغَ چِوِیتَ تُرَدْتَ لُو یا تُرَدْتِ لُو چَلُوستَ بَتَا قُرَانِ پُ دُنْيَا كِ سَنْغَ بَچِتَا قُرَانِ پُ دُنْيَا كِلُوستَ دَا وفا ان منزلتك عند اخر ايه بشك مقام ثا منزل ثا په جنت کې عند اخر ايه په دې اخرې آیه چته لولي أغېله وا أغسته مقام دي وځ حافظان او قاریان او چا عاملانی اکثر قاریان حافظان الا ماشاءالله او اکثر بداملو کیږي بیا بدامل کوي اصل کې هغه د قران د حقنا خبر نه صرف الفاظ یاد کړی او په معنا او په مقصد په دې باندې خپو یې نه کنا چې دا موږ سوایو چې په سې ترېګه قران زدکه. او پا غی عملو کو ندا مقام باغت ملاوی گی خواه روانو ابو داود یا حالا عالم چې قرآن دنیا کې لستو خلکو چې چه خلکو تا قرآن را غستو پا مانے خلق پو اکاو په تفسیر و پا مقصد خلق پو اکاو الله بو ایلو لقرآن ورطا که خیجا پا درجو دو جنت باندی ورط اللہ سنگ بچتا لستو پا دنیا کې خلکو تا قرآن ها استام مقام و منزل په نوځو اخیری آیات دی چې کمځه کې اخیری آیات ته ختم نو आवाज یک استا مقام دی رواه بو دا وتر ملي وکاله دې سنن صحیح الله دې هم عمل نصیب کړی